nazaj. Pohajamo na drugavo druge pesniške zbirke današnjega programizma, pa druge po izboru, jer Neža Županiča, ne, pardon. Ja, jer Županiča in sicer pesniška zbirka Perdenec je Perat najboljši so padli. Ja, pač o, o tem Katinem prvencu, nekak že kliše, pač kako je to, pač en tak, ena predstavnica utrožbeno angažirane poezije. Uh, mislim, da smo to tukaj včeri že omenjali, pač kot uh, ni, ni angažirana samo taja Kranberger, pod Katja je angažirana, ampak meni se to v bistvu za to poezijo ne zdi prav zelo pomembno, oziroma To se mi zdi na tak tak naraven vidik, ki je uključen, ki je pač v govor subjekta takšnega kakšne je. Ehm uh, temu subjektu oziroma Kati, Misim, <laughs> uh, da je pa ni treba nič stopati veli sebe, da je družbeno kritično. Hvala. No. Um, kar je Kaj se mi zdi tisto, kar to, kar to zbirko dela za nekaj posebnega in zaradi česa pač si po mojem mnenju tudi zasluži nagrade, ki jih je dobila, je to, da ta dolžbeno kritičnost oziroma angažiranost vedno bazira na samo kritiki. Da pač tukaj gre najprej, ne gre za kritiko, kot kot recimo, ako smo včeraju vrtaj Kramberger, ne gre za kritiko z nekega z nekaj položaja nekaj tega. Ne gre za neko pritikanje, ali za nekaj realizem. Uh, ampak je ta kritika pač... Uh, uh, ta kritika pač nekaj izhaja uh, vedno iz zavedanja lastnih napak. Oziroma sledi si iz najbližjega k najbolj oddaljemu. Ne začne se s tem, da bi ugotovila politiki so grozni, ljudje kradejo in tako naprej, ampak najprej začne pa sami sebi, nadaljuje pri teh, ki so pravzaprav naši, nadaljuje pri pesnikih in to ne drugih pesnikih. Dobar, tukaj so pač te žalostni pesniki, ni žalostni intelektualci, ampak to ni čist to niso samo neki drugi ljudje. To smo, jaz mislim, da v dejansko to smo mi pač. Katja ne predstavlja sebe in drugih sebe kot pesnice in drugih pesnikov in tako naprej, ampak se pač dojema kot vključeno v, pač najkaj med pesnike, intelektualce in na koncu konca tudi v družbo. Uh, tako da, kar se meniti, tukaj, to, kar je res uspešno pri te zbirki, je ta neka stalna samoanaliza uh, in podlagi, Si sploh, uh, se sploh upravičuje vsa ta kritika, ne? Uh, vsa družbena angažiranost. S tem se pravzaprav še utrjuje ta pozicija, s ktere se lahko izreka to kritika. To se je po mojem treba, uh, treba priboriti in cela ta zbirka je pridobivanje položaja, z je mogoče nekaj pametno da povedati. No. Um, pa še en z njim faktor te, uh, te kritičnosti recimo, je ta, da pa sprogeri tukaj tudi za sprejemanje. Um, ne vem, da se vem, da Katja dobro pozna Hebla, meni pa tudi zelo ljubo tista njegova izjava, pač, kako je svoboda v spoznanju nujnosti. Uh, in Mislim, da tukaj da je ta smer zelo ne da zelo bazira pač na tem uh, na tem spoznanju uh, v smislu alterca se zaveda pač svoje določenosti, družbene uh, ja sicer poskuša presegat, ampak uh, ni pa nič hudega čenerata, pač nekak uh, ni ni se ni treba zač običljo je lahko zelo nejapel in zaradi tega tudi uh, ta njena kritika ni ostra, ampak bolj v smislu ja, odpusti in vse ne vejo, kaj delajo, vse bi morajo mm. Se mi zdi, da vse to zelo, uh, ne vem, čist drugač kot recimo pri ki je zelo jedka, mm. Tukaj, tukaj ni nekaj grejnkobe, tudi zelo malo ironije, ki ne bi lahkrati tudi samo ironija. Meni se zdi tukaj, ne vem, nobene te, nobenega oddojevanja, od družbe, ampak je to kritika družbe, stališča te same družbe oziroma subjekta, ki je subjekt te družbe in nečesa druga. So. Hmm. Uh, mislim ja, je, ja sigurno baš pač tukaj. Um, je par takih malo ostrejših ugotovitev, tu baš pač pred samo slovenskij pesniške scene, in verjetno so te ugotoviti čisto mestu. Uh, ampak, kar se nanača, kar je tukaj, kar je tukaj važno, uh, Je pač to, da niso izračene uh, kako bi rekel, niso začene zgolj kot uh, obtožba, um, ali makrejno nekako izpeljane iz celotnega stanja družbe uh, in pa konc konca tudi iz stanja samega subjektama. Uh. Dobro, tudi smo predvsem izdijo neki spoznalnih. Funkciji govori, uh, mora biti neko podoprašanje? vprašanje, izbral si, kaj je, uh, knjiga ima zajetno, besedilo. Uh, kak komentar na to, gre, ali gre za širjenje interpretativnega oziroma recepcijskega polja, ali omejevanje z? deklariranjem knjige, generacije in tako naprej? Uh, s to generacijskostjo ni, ni omejevanje ne greko, ampak se mi, pa, se mi pa spremna beseda zdi, uh, da se prelečo se na samo pač na ta površinski družbeno kritični bitik in na to pač površinsko kritiko pesnikov in tako naprej in pravzaprav ne upošteva uh, ne vem nekako ne poseže onkraj tega sem postupila. Kaj pa je še tisto, kar je onkraj tega? To je to pa ta samoanaliza in samo kritika uh, ne vem, to pa je pa pesni, zaslovči cebula ali kako, ker sem jaz zdi zelo paradigmatska, kar se tega tiče. Pač luščenje luščenje pa več poveš. Uh, luščenje same sebe kot cebulo, se to je na taka dost uh, ne vem Dost taka standardna podoba, no? uh, več slovena so žegule. Uh, in tudi tako zelo tako, zelo iskrena samoanaliza. No? Meni se, uh, meni tukaj zelo pade v uh, oči ta vers, kako zlahko predvidim, koliki, koliko mi bo stalo pokončan s postopkom. To se meni zdi tukaj zelo važno. Ne? Nekak tukaj, eno tako priznanje, prospod, ajme, preračunljivosti je to. No? Uh, Ampak, take nedožne preveč onljivosti, pač take, ki je mogoče v nas vseh in ki jo je vredno priznati, ker če je ne priznamo, se že tako postavljamo na neko spet pozicijo nad vsem in spet sodimo nekak, če ni pa že nismo taki. Meni se zdi zelo važen, pač se mi zdi zelo važne take ugotovitve, uh, ki nekak zmehčajo, relativizirajo neko to izjavljavljeno pozicijo, no. Jer ne je to, po tvoje mnenje, poezija, knjiga poezije, odkoda je povsem izgnan izgnani rizem, ali je še najti virske, ali pa nekaj ne, ne tako poetične, pa se... um, Sicer je, pač, bilje, uh, ko ja se priči bolj tak diskurzivno, no ja temu raspravlala, raspravlala, pripovedan. Ampak ne, so da je tukaj pač tudi neki lirizmo, oziroma ne vem, no čim ne nato govorim ker to, se vedno v teh analizah pol in dančis rabam tudi na prijem. Ja, mnenjem mi pa je ta zbirka zelo dobro napisana, no, ampak ne znam pa res zakaj, no. uh, Kri Ja, to pare. je res. Križem. Križem. Križem. Križem. Križem. V ene, vendno je intrikant, nekaj v nagrajenih knjigah. Koli nekaj, v se krati. Da, možemo v mojem spostavi, v ornamentacijo oz. polemičnosti. Zdaj, sem bilo v smislu. To je dobro, za, ja. Ja. da... Ja, se. Zdaj, se. se da bi mogoče bi zdaj, ko postila Barbaro, uh, pač zagonetnost v tem trenutku ne dopušča, da bi kaj bolj pojasniti mogoče bo Barbara poskočila na pomoč svojo, uh, svojim pogledom na zbirko, pa se mora biti še Irna je poglasi kasneje. Ne, ne vem, zdaj sem jaz bolj takoj, ni, ni, sem mislila, da bom tukrat spet rediti jam, tako prav. No, če je tako hodo, <laughs> ne, pa se mi je bolj smisljeno, da ide bram. Ne, sredi, tako bolj predvidla sem zaradi dramaturgškega loka, prav, da je tako pripravo. Prav, prav. Ja. Um, jaz mislim, da je uspešnost um, uspešnost s tej knjige pripisovati um, naravni, naravni samega jezika uh, spoju različnih dikcij. Um, uh, naprimer, pač kako um, kako pač Katja uspe združiti recimo um, visoko filozofske um, termine z popolno ma um, in um, slovensko realnostjo um, na ravni vsebine pa, uh, pa uh, Mogoče predsem pri obravnavanju različnih stereotipov, s katerimi se je pač um, slovenska intelektualna scena um, oziroma mogoče še ože, um, literarna scena, um, v katere se zapleta in s katerimi ima nemenljivo težavo. To so pač... Um, slovenski klasik, način dojemanja v bistvu literature kot nacionalne substance, um, tudi moraliziranje odnos do tujcev, um, odnos do torej, nesluščenja, odnos do ljubezni, um, nesprejemanje, torej intelektualna klima, recimo pač Uh, kaj je dialektika, ne, to, kako bi se pač rada skrila pod deko in brala pnomenogijo, duha no, če bi in bilo kako? Če bi ta pesem nekaj obstavljati na mesto, bi Da yes. <laughs> je bilo, je tako. jaz ču, pesem samo kot primer, v bistvu, um, razgradnje, Razgradnje v bistvu um, tega um, artificiolo nastrojenega um, okolja. Ne? v tem primeru se mi pač zdi, da si, um, si resnico s to pesmijo, ampak pač niso povsod druge črtice, krajša zato je le-lajša. To je tudi druge, so na podoben um, način v bistvu se, se pač lotiš tega ne z trpljivostjo, kot pač ta Kramberger, Um, jaz bi v bistvu v tej razlike rekla, morda še to, da Štaja Kramberger je tukaj v procesu emancipatoričnosti. To se pravi, da um, v bistvu je, je, um, ona je sredi negativnega pojava in ga pač poskuša, um, poskuša um, morda sočena s svojo um, ne ne znem da bi ga spremenila. Um, je pač na poezija na nek način. Naravno že um, sijemle, pač morda je tukaj, pač to tudi po že naravno jemle pravico, da je emancipirana v tem ritualnem smislu in da pač um, tukaj ni um, ni potrebno um, si zloh hudo lomiti Ampak um, um, zdi se mi pa vendarle, da, da zaznavata um, neko, ne, mislim, ne, nekatere fenomene, ki jih zaznavata, so vsekakor podobni. Um, um, recimo, in no, poleg tega. Um, poleg tega se mi pa zdi, da um, je eden od razlogov za uspešnost um, te poezije tudi um, morda malo manj explicitno zaznavni. Um, ne, ne odnos, ampak podstat, ki drži to poezijo, pač mene zelo um, spomenja na, na sodobno, sodobno glasbo um, in to prav besedila v, te, v tej glasbi, uh, um, ki so pač v zadnjih ne vem, setih 20 dvedesetih letih uh, oblikovala um, okus, uh, ne vem, um, ki so pač, ki prinašajo um, Torej inteligentno posledaj, prinašajo v bistvu ta, um, ta um, samokritični element. Um, s tem mislim na, recimo, ne vem, bom pač nekaj um, po, po pač izboru, ti, bom citirala, recimo, um, skupine, kot so Portishead, Head, Radio Head, Garbage, um, Zabavno je to, da se človek, ki je poskušal nekaj je poskušalo nekaj narediti. Zdi se mi, no, da so um, nekatere besedila, ki sem, sem jih tudi zelo dobro napisala, zdi se mi, vidi, da imajo podoben odnos do subjekta, ki um, pač problematizira na, v prvi vrsti pač samega sebe in v bistvu to nedosegljivo subjektove želje. Uh, potem tudi uh, problematičnost uh, um, vere v, v kar koli, um, um, potem problematičnost tega, da, da se v, v teh razmerih um, pač igraš, ne, da, si, da, da, bistvo, um, da se deliš, da si boljš, kukor, kukor se boljši, kot kar se res počutaš. Uh, um, Neka, nek, včasih tudi ta um, um, um, prezir do samega sebe. Mislim, da vsa, vse te elemente je pač um, najdet, najdet v bistvu pri teh da um, vem, sem je, v tem smislu se mi zdi da v tej zbirki kako koč rokovska, no, popro, nekaj. No, Da... Sam slabi vem, da si zbrala za premijal. Ok, lej, vsej, pač to, tudi, tudi, tudi, tudi, sem me ključno, zelo so. Ko sem po besedilih, kjer, se mi zdi, to to izrekanje, ne? Lahko temelim, zdaj pa... Um, sigura ne, pa je pa ta množica, protej, in tudi, uh, jaz sem, mislim, si veret besedilno se se pomazila to podobnost ampak, um, ja, mislim da bi bilo zelo zanimivo razpravljati o odnosu do stereotipa obravnave uh, stereotipa uh, pri uh, različnih pesnikih ampak predvsem se mi zdi to izrazito res pre kratko tera sem se pospaj kako kako se lotiti v bistvu primer tudi uh, o knježevnosti. Mislim, da je to zelo pomemben v prinos, v bistvu v, v kritiški razpravi. Um, in Katja pač to počne na nek, na nek um, sproščen, um, neobremenjen način, ki pač v tem smislu pač odpira vrata. Ko zdaj pa ne bom preveč zasedla profesora in časa. To bi kar zdaj A ja. se nekaj, sem čist nakratko še prane, kaj nekaj prihveti? Uh, Jaz se sem rekla, da lahko dobiš spet besedo, kaj okay. preč sem je zdela bolj blokado. Uh, ne, sem na to, uh, to sem se spomnila, kako je... Uh, ne, ne, sem vam kregu. Uh, Ksi je rekla, kako je taja uh, v procesu emancipacije, med tem, ko je Katja nekako že emancipirana, na foltov ali ne vem kaj. Ves, se zdi pa tudi, tudi od takih glavnih vidikov te poezije, oziroma tako problemov te poezije. Uh, recimo te pesmi pesmi Ebisa Ginsberg uh, ali pa pri tem nesrečnih novelj bitaristu, ki se ima probleme, pa tako, ampak je bil je przo obarjo, je tvoj nekak njegov glavni problema. Ta, tako, ta odsotnost tega... No, tukaj gre spet za to pridobivanje pravice do govora, ne, kar češ, kaj imaš pa ti zapovedati, ne, mislim, kaj imam jaz zapovedati, k pa srəm. sem se, kot ko mi ni bilo, studiram ena taka zelo privilegirana pozicija um, ki se nima kaj za emancipirati, ne, ki je že v resnici emancipirana, da pa mogoče pač so neki faktori, ki, se, ki jih je še treba presenšati, pa ker uh, tako no, pač še ja, ta problematizacija te, uh, recimo poprečne pozicije, s bi nekateri verjetno tudi trdili, da se ne da neč pametnega pogledati. No. Tako so no, še tam, da... Najprej bom spet zavrtev lajno svojo, kot sem jo že, in bom še enkrat rekel, da se mi zdi zelo pomembno, da pripoznavamo, nekaj tačne kot je žanarske opredeljene ali pa usmeritev poetike in poezije. In da jo, to se vse meni zdi, hermeneotično pošteno sodimo v okvirih te uh, poetične naravnanosti. Ne? In še, primer ta zbirka, tak tip poezije, ni ravno pravo, vem, po moji duši. Ne? To seveda ne pomeni, da zdaj je problem te zbirke v tem, ne, če uh, ne gre za za korespondenco z mojimi osebnimi preferencami ali občuti, kratka, ne, če bom hotel iti uh, kupiti kruh, ne bom šel v trafiko in potem razvil trafike ter do kroha tam, Ampak je podsto ima problem trici, Vendar pač tam so na razpolago druge reči. Pa, zdaj pa malo bom bomo hodili, roli, ne rolično, ampak ste mi dali svojo zbirko, kar poskušam po malce v vašem duhu tudi povedati. Um, na zavihku knjige piše. Nekako tako, da je tarč, te zbirke razpasil kulturno-literarni kulturno establishment s svojimi navadami in strebljeni subljivega tipa. Skoraj se ne bi mogel bolj strinjati s, mislim, s to oznako, razmeru literaturi, ampak po drugi strani bi rekel, da je bil ta napad na nek način zauzetje tega establishmenta, glede na priznanja, ki ste, jih mogoče co nehote in na lastno presenečenje Jaz Verjamem, da je to tako, ker uh, ta nagrada, ki se mi leto zdobo zapravljali, ne bi žali tudi popelno presenečenje in zdaj, ne bom sicer rekel, da nisem bil vesel, se pa na nek način človek v ene pozicije, ki jih ima, uh, ali pa prepričanje, ki jih ima samem sebi nekako čudno skradijo. Ne vem skratka, kako je s tem, ampak um, enostavno rezultat tega napada je bil uspešen. Um, sicer pa jaz zdaj v takšni poznici, da uživam ali privilegija ali pa tega, da si tretji kritik, ker je zelo veliko tega, kar je, je zlasti uh, naj povedal um, pravzaprav tudi to, bi sam red izpostavil, Sicer sem mislil, da bo šel v čem drugem govoru, ne, ker je izbral to zbirko, ampak jaz sem torej, opazil duhovitost na mnogih mestih, mnogih konkretnih a, formulacij, posebej se mi je zdela duhovita tista obmečkanih revolucij, ki so kot baboški oskrite drugo drug. To sem zdi, da zelo dobro. E, klimo v sodobni družbi po Nazarju. Um, sicer pa je nedvomna neka, um, meni bila nedvomna neka energetičnost dikcije, kljub temu, da je vrščas distancirana, um, je vendar le jezik pač tak, da... Je Ne vem, kakšen izraz bi, bi temu dal, da deluje, da, da ne da gladko teče, ampak da je intenziven, skratko, kar pomeni, da je struktura misli očitno efektna. Prej je bila smešna situacija, ne, ko je rekel kolega, da um, je pač sebirka dobra, pa da ne ve, zakaj, ampak to je zdaj tako, ne, po eni strani je res naloga kritika, da pove zakaj je Meni, da je neka zbirka dobra. Ak jaz se spomnim na nekem simpoziju, že dolgo tega, ko so bil, me nek nemški estetik, Pavel Guterres vprašal. Tako je rekel, ja, zelo dobro ste to eksplicirali, ne, pa enotno resničnost, ampak jaz kaj je kaj pomembno? Mehanizem, po katerem nastajajo dobre pesmi, to bi bilo treba obiskati. To pa bi rad videl spet tistega na svetu, ki je to sposoben narediti. Če bi bila bilo kritika ali pa tudi pesnica sposobna, tak mehanizem izdelati, bi lahko odprla uh, literarno šolo, kjer bi pač prodajala recept za osvajanje nagrad, če je malo celonično rečen, preverjeno uspešanje. Vedno je v tem, kako nastaja poezija, kakštokoli smeritve, nekaj, Pa, če nam je všeč ta izraz, pa ne je ne nera spoložljivega. Tako kot je v bistvu vsako izjavljanje v naravnem jeziku, je na neki način, pa če v še meri, inventivna uporaba jezikovnih mehanizmov, ki so na razpolago. Drugače, razvoja jezika sploh ne moremo razložiti. Razen, če seveda predpostavimo, Prenesemo glasnost človeškega subjekta na jezik in govorimo pač v bistvu nekaj, kar je apocriptna, na nek način, pokrihna metafizika, pa moja še slabša, kot pa če ostajamo v območju človeškega subjekta. Tisto, no, kar je dela simpatično, v to zbirko, je, kot je reko samo ironija. Ki pač je način, na katerega je autarisa vse svoje jetkosti in kritičnosti, v bistvu simpatetična z objekti svoje kritike, če smem tako reči, ki jih sicer včasih malce posplošeno upiše kot evropejca, pa kot je ta um, v malce forsirana uporaba prve osebe množine, vendar do sezadnje, Vse nekaj pospoševanja, pa si pri to vrsti govora, eno, skoraj moraš dopustiti, ne dopustiti. Če si preveč precizen, potem je to kot če bi vice razlagal, zakaj je smešno. <laughs> um, je pa, ne, da zdaj ne pomnim, kdo dolg. Ne, eno besedi so morali narešal spremni besedi, ki pa morali se mi pa kar malo žalostno, ko so mi jo prebrali. Posebno način, na katerega se uh, pa zares tako, jaz bi temu rekel, vzvišeno uz, površno govori recimo o ali o prešeno, ali o burnu, ali o zajčo. To je prav neke vrste vzvišeno površnost, ki mislim, da je pravzaprav blizu tudi neki, neki čudni, v ortodoksiji nekega ja, kulturnega ampak to je zdaj samo obrok, to, hm, rekla si da je hm, sestavna del knjiga vse, kar je med kletnicami, ja, ampak, no. ampak to je vendar le tako, no pa obrok. Jaz sem gotov nam sprejela odgovornosti, zveš, kaj bi sam to sem eno tudi zlik. Jaz sem za to celo sam si sprejela po sebi. Jaz si najslabša ideja. Pomanjka ne bo Ampak je pa eno pesem, ob kateri sem tam nakako upstel. Pravzaprav po eno ki ne bom rekel, da je samo tako v nasprot, vsem, kar se piše, pa sem da na nek način dojel kot kar, da je v neki podtajni konsonanci s tistim, kar se sicer na vzadju te poezije dogaja. In sicer je to pesem nasilje želje in to je zelo preprost. Ne? bolj preprosto bi težko obil ta vers, glasi se pa, bojim se miline. Gli potem naprej. Ampak, sam na sebi se mi je zazdel kot neke vrste ranica, ki se pojavi nekje, pa se ne zaceli in ne zaceli. Kar mi je na nek način um, tudi eden od znamen, ali no, pa eden od momentov tej poezije, ki jo seveda uh, kljub temu primarno odbužbono kritičnemu angažmaju, na nek način drogo, mogoče ne toliko pazn, pa vendar razpira še v kaj drugega. Hvala, Brane. Zelo, zelo vesela sem, da je Brane z enim takim pojasnenom drugačne, druga, pojasneno drugačnega zgodnega pota prišel, prišel do tega, na kar sem želela prva dva razpravljavca opozoriti, čepredno damo Kati in potem publikumu besedo. Namreč, da sem pogrešila pri izvajanju prvih dveh nekaj, kar sem pač jaz so prvem preletu obranja pred kakega leta, ko je pač tukaj ko je knjiga išla, naj se, seveda sem si na nek napisala, najboljša so najboljša kazanje tudi sebe kot predmet smešanja oziroma razdaljenja, ampak ob tem takoj še predtem, tem sem pa napisala, da prav za najbolj fascinira tisto, kaj maskirata humornost ki nas prav zavaja in tisto, kar je Brane dobila, v bistvu en vers, sem nas dobila potreseno po po knjigi, skratka tisto, kar me najbolj... Uh, in zato sem spraševala, ja, se o liričnosti oziroma o tem mislim, momentu, sem mislim, rekel, da etak mislim, da je to v konsonanci z nekim tonom, ki pravzaprav vse preveva, tudi zelo drugačno, da pravsem, mislim, da je to relativno subtilno. No? Ja, če se lahko na to navežam, jaz sem se, sem imela, če to sem prej pozabil, tukaj imam ene štir točke in ena od teh je bila v bistvu jansko navezala na to tvoje vprašanje. Namreč, Mislim, da ima ta knjiga, kar je izjemno uspešna v, v tej humornosti, um, um, neprijetnih, v zvezi z neprijetljimi in nesrečnimi situacijami, ter situacijami kjer, kjer človeku nagrejo vse, pravo, je pa, ma, mislim, relativno, ne vem, če, če se vrne ravno na, na to pesem Čebula, ki je pač po mojem um, ljubezenska pesem oziroma intimna pesem. Ja. Mislim, da se pač Zdaj, če jaz razdelam predpostavke te pesmi, da mi že, da mi že vemo, kaj je metafora, če bole, v literarni teoriji, ne. Um, <laughs> Marmira, prosim, zbostiš, lahko ja, dekrat, ja, ja, tako, ampak je, da pač lirizem, ne? V, v tem smislu pač um, tukaj kot znotraj pesmi pač umanka, um, Prav tako ravno v tej, v tej pesmi, pač, kaj obrani cikerov, je en vers brezobzirnost, ki omogoča ljubezen. Ne. Ta predpostavka je v bistvu je nenavadna. Ne. V krati se mi vidi, da se to pač povezuje z ponekod skoraj, da lahko miselno ironijo, kot jo recimo berem v verzu, da so koncentracijske kategorišče na vaša najboljša stvar, ki je izrasla iz vere v red. Zkratka, zmišljam, da so v pač um, da pač je ravnanje, stereotipi uh, um, lahko, lahko v bistvu krhko, krhka točka te poizije ravno tam, kjer, kjer imamo v bistvu to pozitivno Podstat, ki je v bistvu sočutje, ki je, mislim, to je ne, v bistvu s tem, kar se ti v um, um, zdi se mi, da da je, ne vem, v bistvu ne vem, če dobr, kako ali, plebele, <ljaka> voli, da, da... Če goštano, ne bo še, ja, jela, ne, tjepi, ziame, tem, da kar Dobro, damo mogoče še, už potem si vzjela besedo, te pridamo prve besedo, je že prva izjavnost. Barbara Korun. Samo en stavek in bi pač... Uh, Slektor je pač ne, mogoče ne zavedno, da ste preferirali pa zbirko ene pesnice na račun, druge glesnice, ki vse doprinatajo in da se ni stvun pač zdi v redu. Recimo, okrog izrazov cerebralna trko pa je emancipirana. Um, recimo, no, če pustimo, kaj je zdaj cerebrarna ok je uh, in kaj je to spravozaprav z problem spravo in to spolnične pomeni, vsekakor uh, je tako poezija prav gotovo zelo intelektualna s tlej gremliki, ki ga žive, zelo močna, tisto, kar imen vse inno je sve komor, tudi tak ostročan komor. Kar se tiče pa gremkove, nekaj de na to, kakol pač preferiram, jaz kot je močni bolnik, nam rada gremko in trhko, se mi zdi, pa tale stavek drži ne teža, sve ta ljubezen, ampak čisto po pravici, koga briga, pa takih bi znaš že tisoč. Dost je Belgrenko, kot karkoli kar je v bistvu v zveti mm. napisala Taja. Ko zadi čutiš vero v to, nezer še je in vse je mm. cilj, je neka to svet, mm. nekačih, to je prav dobro subjekt do ali subjektka ali kakor kako je cena, ne? Jezere je cela, ohrade, gospod, kot kupimo. Lom in sveto potem ko tukaj pač Ne, ne. In ne bi jazno vrednotla. Dost je, dost je, da, je da to ugotovimo kot razliko in bo mm. pač vsak po svoje, torej ne na račun nekoga pač pozikovati koga druge, kaj se to Mislim, da je to, so tem koncepti emancipatoričnosti, misi... emancipacije. Nisem vrednotna, ne? In jaz se ne bomo tudi opraviti, če van? Mesec, je Ne, ne, je aktivni, vratim. Vratim. aktivni poezije poezije šal, ne? Ja. Če lahko pač replicirimo. Ampak nekrati. Jaz sem imacipatorišnost tukaj vzpostavila kot izrazito delujoča, delujoča v bistvu nikako ne. Uh Tako razumem še, je to vkus pa ne vedem pač, točno, kaj mi Pač v, v čas... tajn, tajn, tajn ne, ne. koncept transformativnosti se mi zdi, da je pač tukaj agenz bolj na delu tukaj, pač katini povezaj, pov bistvu to že je stanje, no. Um, je res, zdaj, pač, zadej, kar si povedala preki tem, kar si ti Kaj razlaga naprej, da sem jaz odmene na intervenciji? Okay. Uh, ne, jaz v bistvu sem, se eno, jaz sem zelo hvaležna za vse, kar si povedala tudi to... Ne, ne, ne, ne samo, da ti povem, Barbara, za každa, ker sem v mes, pa se mi to vsako leto zgodi, ko govorimo, se sprašujem, kdaj in kako selektorim povedali, da konc koncev želim, da obrovnavamo vsako zbirko, posebej pa da ne delamo na povezav, in usporednic, ampak to se vsako leto znova zgodi in je zato fajn, da mogoče, pa se spomnimo na to, zato, ker, veš, ne vem, če bi iste primerjave delali, v primeru, da ne bi se napravno iznašnili dve knjigi, ne? ne ali bi sploh kdo nabil na paralelo? Primerjave naravna je naravna. Menj se to Samo pazim, da ne pri tem vrednotež. Samo, na, jaz v tukaj odločujem v bistvu hipotezi, da jaz, da sem pač tukaj vzpsala vrednotenstvo, o, pač ki sem morda, pač nisem dovolj jasno razdelala pač tega koncepta, kaj pomeni let. emancipatorično emancipatoričnost. Pogačnik je napisala, si jemlje peret emancipatoričnost, to tudi jaz napisano, tudi mene je to zmotno, ni bilo razumljeno, zakaj tle je, tam ni, ampak, ker veš, zdaj, to mogoče ni toliko pomembno, ampak, Je, očitno. Komor je, pa če je, komor ni ni. Če rečeš pa da je en emancipiran, ja, je en pa pri... poti, Drugi, ja. ne, ne na poti. Ja, ne, ne, ne, ne na poti, ampak je, ne, v, ne v procesu lastne emancipacije, ampak v procesu, ko sproža emancipacijo okay. drugih. To, Aha, drugih in družbe. Ja. Tukaj gre pa v bistvu za neko konstatacijo. Sma dobro v smislu... sprožanja, sprožanja, mislim, sprožanja, polemike, reakcije, to. Emancipatoričnost. To se pravi, da sproža te procese tudi v drugih. Spravi, da jih v bistvu spodbuja. Barbara, tukaj imamo še avtrat. Zdaj bomo poprosili pa še kato, verjetno imaš sama komentar na Katijo napovedno. Tako, da se lahko kar notiš. Politeva, mogoče tudi koliko gre za nek, nek smeh Koliko so se kdaj ali je tle urzadijo smehi za drevje, ta umobnost, mm. prikrivanje, mislim, nekoteno se vedno zrežo. Zakaj vre. nekoteno? Je tudi nekoteno. nekoteno? Okay. Vsem, vsaj upam, da imam lahko to jasno pregled nad svojimi kognitivnimi funkcijami, da tudi takrat, kadar so zelo zapatane, vsaj lahko ocenim, da so. Zdaj ti, zaradi česar, meni ta spremna beseda, ki jo ta knjiga ima, mi prosim, da je na en način lepo napisana, mislim, sem se jo rada prala, še vedno spravlja v jug žalosti in obup je to, da slavi stvari k mene na sebi, na svetu, pa predvsem na te pesniški zbirki, zelo motijo. Predvsem zaradi tega, ker mi če zdaj zelo poceni, pa površno parafraziram Harolda Bluma, ki je rekel, da se poezijo bere samo zato, ker je laž. Mislim, jaz, sem pisala zelo veliko pesmi, v tej knjigi, sem se zelo neposredno sprašvala s tem, o, o tem, zakaj si želimo mi jezik uporabljati zato, da se stvari bolj prikrije, kot da bi se jih bolj izpostavljeno. In jaz, mislim, se zavedam, da to kar naprej počnem, ker to dobro počnem in se mi zdi, da pač ravno zaradi tega, ker je to ena lega, ki je ravna, moramo vsake tok časa jo prebit z nečim. Zdaj pa gremo se malo staviti, pa gremo reči neki naravnost. Govoriti stvari naravnost je pa veliko tveganje, zaradi tega je takoj, ki si to naredno, treba hitro sanirati s tem, no pa, pa še kakšno pa še kakšni lic povedati, pa tako, pa se zaredil. Pa um, rada bi predvsem povdarila, da meni je sto, Ne vem, si knjiga zunul, ki Na, mislim, ja. mislim en se zide reči, da je to optimistična knjiga, je, mislim, vtokad, pa ste vi to pozoren brali, ena sama velika necreča. Men se zide pač tudi ena izmed teh olajševalnih funkcij, ki jih lahko umetnost ima, da stvari, s katerimi se zelo težko soočaš v resničnosti, se z njimi spopadaš na enem zamejenem okviru, kjer se ti pravzaprav ne more nič kaj izgoditi. Ne? Skratka, da pač probaš nekaj narediti, Sam se hkrati tega tudi ne nares, zaradi tega to počneš literarizirano. Tako da, ker se meni teče, sopem, da ne bom več nikoli napisala knjiga kot je tače problem, imam rada, pa se mi ne zdi, boh ve, slab tekst, ampak bi si pa želela, mislim, se mi zdi, za kot za autor, ful pomembno, da bi delala na tem razvoju, na katerega se lahko v bistvu ponovno naučim govoriti o stvarih neposredno tako, kot jih zaznavam, ne pa čutati v bistvu ene skoraj že dolžnosti, da to povem nekako premaknjeno. Kamen meni se ti pač večina stvari v tej knjigi pač premaknjenih, da v bistvu, um, če bi ti rad govoril o eni stvari, ki je na tem strukturnem mestu, na mestu tega raja govoriš o rečem kar je tukaj pa upaš, da bo to to kot zvanjalo, da bojo obralci opazili, kaj so razmici hotu reči, mislim, to je iznena zelo strahobetna knjiga. Ampak se mi zdi pomembno, da je taka, zaradi tega, ker se mi zdi to nekaj, kar je tudi pač, glede poezije potrebno izraziti. Skratka, če govorimo zdaj o kritičnosti ali pa o samokritičnosti, gre v bistvu za to, da če seveda govorimo o sebi. Nisem strogo se mi zdi, da večinoma ljudi vedno govorimo o sebi, tudi kader pač napirjamo to na nekoga drugega. Jaz sem hotla izraziti stvari, ki meni močijo, pa opažam, da so v bistvu del nečesa, kar je ful bolj občekulturno. No? zaradi tega se mi zdi, da prahaja um, do tega problema, da je potem v to zelo pogosto brano ha, ti pa v ful družbeno kritična oseba. Zdaj, še minuta o tem jaz, pa družbeno angažirana pesnica. A lahko se vsi skupaj zapomnemo za vse večne čase, da jaz <laughs> na angažirana pesnica, zaradi tega, ker se mi zdi, da je treba pojem v družbeni angažma postaviti malo baloskemaja, kar ga kar tako metat za vsazga, ki o nečem, kar je javna in ne povsem zasebna zadeva, da je pa to zdaj družbeni angažma in umnot. Mislim, družbeno angažirana oseba je Rieke-Meinhof, ne pa jaz. No, mislim, pač, ljudje, ki intervenirajo v družbeno tkivo, ne pa jaz, mislim, kar se me tudi tiče nekaj, kar je izven mojega doma in se mi zdi pomembno to imeti. In se mi zdi, da je to... Barbara, ne, ne se mi zdi da nekaj, kar je um, tako, no, še kar pomembno izpostavljati. In sem predvsem zaradi tega, da se navpo neumnosti obrejta. Znotraj tega se lahko tudi navežem na to, da se meni tudi zdi, da je pač to, da se pač zdi mojo poezijo primerja s poezijo taj Kramberger, čisti situacijski fenomen, kaj drugače ne vem, če bi se zarez vodu zaradi tega, ker... Se mi ne zdi, da je to tako povezano, ampak če pa že govorimo o tem, pa prej, ko se je pojavljeno čudno vprašanje emancipacije oziroma emancipatoričnosti, kakrat tudi jaz nisem čest razumela, tudi um, ne vem, če jaz zakaj bi hotel govoriti o pač tem delu, o mojem delu, kot načem, kar ima z emanci tri pikce kakršno vezo zaradi tega, ker se to tu skupaj ena čista resignacija. Mislim, smisel je pač ravno o tem povedati jaz, pa Ljubik Mrezen, ne, <laughs> prihajamo iz, iz hodišča, kjer je pač, no, to je to za ta dnar, karkoli narediš, se bolj ali menj ne splača, kaj tako meni ne vidi, tako da kak. Mislim, se mi zdi, da je pač Mislim, intenzna ubitniška je definitivno bila poskušati se naučiti uporabljati jezik na ta način, da si si sposoben spet pridobiti neko kredibilnost, kaj niti samo v prseb ne moreš več zaznavati, kaj še ne, da bi hotel, mislim, pričakvati to od kogarkoli drugega, tako da to ni čisto noben dokončan proces, ni česar, ampak je samo upozoriti na to, da uh, ljudje, ne mislim, ampak imamo problem. In to je to, da pač poezija zelo težko karkoli zares sporoča, mislim, tudi tako ali humanistika, ali umecnost, zelo težko karkoli sporočata, kaj pa zdaj. Mislim, se tudi zavedam, da je to pač eni problem, ki se pač repetitivno ponavlja skozi pač telo zgodovino človeškega duha, da ni pač to, mislim, nekazi moja privilegirana situacija. Mislim, ful me motjena splošno, to po historične zavesti, da se na vsake 50 let nekdo spomne, da bi pa rekel, zdaj je pa, mislim, kar se mojih tako um, intelektualnih zmožnosti v javnosti tiče res bistveno slabše, kot je bilo kakorkoli, mislim, da to ni res. Pa še, še vedno pa mislim, da je nujno vsakeč znova opozarjati, da je pa vse težko. Ne? Da, mislim, da si mora pač vsaka generacija znova izbori nek prostor, v katerem lahko pač izumi svoj lasten govor, ki se zdi takrat legitimen. Mislim, to bi rada in pač ta knjiga je zgotov, mislim, sam en korak v procesu tega, kar se mi zdi, da je pač precej nedokončen, pač ne proces. Tako da, zdaj pa mislim, da bom začela ful bluziti, če ne da ne bojamo naprej, tako da. Kaj vprašanje? Ti? Jaz upam, ne vem, Ja, ampak, ja. ja. če so ti... Uh, jaz bi vas spresila, da mi vendarle nakaže, nakažeti, zato ker jaz se res ne bi želela počutiti, tako kot sem Nikoško sestvala nekem omizijo, kjer je so vidi to besedno izvanje. Meni se zdi to vendar malo pač neizpodobno, tako da imam pa vsak možnost. še na tej strani poprašam, če je, kak komentar, vprašanje. Barbara je potem še nekaj hoditi ja. dodati. Pač, če se glede na to, da se mi zdi, da je bil pač del te replike, ne vem, da li namenim hipoteza, se mi zdi, da pač okrog te družbene uh, uh, angažiranosti uh, se ne vem, če to, ampak recimo, no. No, To je ena tako to je to moja. Šprej, ja, za, to je moja tema, zbog, ne, ne, to je To je moja zdi, z, ali kako to mogoče večitva delaka, ali To je izključno problem te knjige. Meni se zdi, da ima pač slovenski prostor težavo s pojmem pač družbene angažiranosti mm -hmm. Meni se zdi, da se pač nekomu nekje zdi, da je to bi pa mi mogli meti. Mi bi pa zdaj imeli družbeno angažiranost, skratka nekaj, se kas vreda, da, mislim, je kar tako je, kar gremo vse po e, e. Tako Tukaj mi bi pa imeli realističen roman, e. veš, kaj ga nimamo resnici, ampak ja. pa namah kurac, kaj Mislim, ja. vse te posiljene rešitve, grozen. Ja. Jaz, jaz se kako strinjam s tem, da ima pač avtor, pač, polvico, v bistvu, um, povedati, kaj je njegova osnovna intensa in kje so kritiki um, popolnoma zgrešili. Samo pač, če, če si pač sprej sama govorila o tem, da je treba pogledati zmarzko zgodovino, se mi zdi, da pač, če, če gledaš neki, nek razvojni log v bistvu uh, pač slovenske poezije in dejansko pač ta lega, iz katere se ti izražaš, je v primerjavi za Stalin pač uh, takšna in strinjam se, da je mogoče v nekem širšem tekstu lahko tudi v smislu da je lahko to zgrešeno in definitivno je zelo vredo, da se pripozorila pač na ta uh, resignacijski moment, ki, ki dejansko je tukaj prisota, ne. samo um, uh, pač dejstvo, da, da pač, um, um, vržeš v bistvu en um, um, pač tok in tok um, dilem, ki so, ki so vse čas v toku v, v um, In uh, v intelektualni sferih kratih površaš ven v bistvu na način, um, kakor da se pač o njih pogovarjamo v uh, mizijo, je, um, je v tem smislu, družbe, mislim pač, družbeno angažiran, da pač stavno, um, ti to, ki v bistvu um, stvari postavljaš na raven, budemo um, se pogovarjati o teh stvarih. Um, jaz mislim, da, da pač to je, um, da to je v bistvu v tej dikciji tudi morda, znači, To ni be foja intenz, ampak foja lega. Me, me si se da gre v bistvu za eno, čisto po cen, pa že dosti staro postmodernistično fora. Jaz da govorila o ljubezni pa o smrti, tega se prav preprost ne da narediti. Zdaj tega bom raj povedala, zakaj se tega ne da prav preprost narediti. Mm. In to to. Ni, mislim, več kaj zabruziti. <laughs> to sem hotla, tako imamo. <laughs> um, Meni smo, uh, en tak drobec, če lahko dodam, ko je brane omenil uh, prvo, osebno družinski no subjekt. Ja. Spomnim se, da pri branju tega sem dobila čutek, uh, Jana, ne, vprašavanja o pač, nekem izrekanju, recimo da generacija oziroma tako. Po drugi strani pa tudi uh, malo avtoironije čisto po logiki znanstvenega jezika. Mhm. Ma to sem enesti obliščit, mislim, če jaz tudi celo poceni psihologizm, strahovečnosti in zlivanje, jaz moram po... Aha, in množite, je grdo, ne vem zakaj, ker je to preveliko izpostavljanje, let's invent an us for it, ne vem, in še drugo osebo, tako kot zelo popularno. Samo veš, tudi se pol čiste, ki se pol ki najdeš svetsko rešitev, pa se pa začneš spraševati zakaj je te pri bistvu mm. to tako bolj všeč. Zakaj se ti zdi, da je bolj smiselno govoriti o nekaj mi? In pač tisto to česar sem jaz pač preprosto prišla, a jaz sam dokler ne najdem, mislim, mm. dost jajk, da bom sposobna tvorti stavk, ki bo jedninski, pa se mi bo zdel lep, pač ne bom imeti zadovoljna. Rado zanimivo se mi zdi različno dojemanje oziroma in tudi percepcija tvoje poezije, če jo slišim ali berem. Ja, to pač jih reče, ja. I jaz pa da ti to povem od sega začetka, raje berem, ne. Namreč, jaz to vse tisto, kar je zastrto, dobim šelenim pri... Mislim, ne kakšen interpret, le, kaj ne. Ne, ne, ne, da je interpretacija tvoja, ne gre za to, da jaz jo ocenjevala znotraj eh, tega odrskih nekih elementov, ampak da prav pravzaprav potencira poetično osnovavnost. Ne, ne pač tudi te ljudi, ki zamižijo, ki prehitevajo. Pa če sem ful hiter berem, pa upam, da učim prekonc. <orarazim sc diminished> vse, kar se <laughs> Ja, jaz se tega razumem. mislim, da je to dobro s tem, je rekla, da je to, da je to, da ne znal, kako oziroma da je strah. ko jaz s tem, da sem ne maram, brez se mi zdi, da ne to zdi naravno, posledica tega, da se ti pol od en bistven segment odkriješ, reka sam, da je Mislim, da je to, da veš, da je nek... Vzemeš tako lepo malo več časa, pa bereš vse tist, kar je nakladanje, potem pa tam nekaj, kar je čustveno nabitovo, čustveno hitrme. Vse, ne, vse, ampak to, to, to se upada s logom, ne, mislim, s tem... A veš, te midi, da je samo... Zato, to se upada zaradi tega se mi zdi neumno ne. ne ločvat lirnski subjekt pa osebo. To je moj problem, to je moja osebna psihološka rana in to se je ful poznana mojem delu.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 Uh, Samo, da ima veliko začetica, začetek stavka, vse druge imajo, pa veliko začetica stavka. To zaredi tega, ker je te pesmi enkrat pregledoval v Rož pa je to popravil, ostalih pa ni popravil. A e, zakaj se bi sklika to vzela? Ker nisem dost natančna oseba. <laughs> Šamparija. Okay. preveč vse en, da bi se vzela čas za to vmežal. <laughs> Na študentski smo pa prvo, veš, ljudi končte, študentski konviziji smo pa prvo sedaj zraveni. Na no. podleku prve smo govorili o tem, kar danes ne bi bilo toliko povdavljeno. Kaj pa? Kaj pa? Ja, no. No, dobno, e, ne bi Še dobro. Vesela, reka. da je šla ta debata mimo, brez tega. Ja, tudi <laughs> da bi tudi raz zelo hvaležna zato, ker me je to izgledno zmutilo na študentski oprav vizik. Uh, pa minut pauze in potem ki nadaljujemo z rokami.